És dilluns 29 de juliol i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell començarem repassant les activitats que l'Associació de veïns i Amics de Calella de Palafrugell ha organitzat per aquesta setmana al nucli costaner de Palafrugell. Us explicarem també que des de la setmana passada el mercat de Palafrugell obre també els dilluns ho farà fins al proper 25 d'agost. La informació comarcal ens portarà primer de tot a explicar que tres homes han estat detinguts per robar en esglésies de Calonja i Sant Antoni. Seguint fora del nostre municipi, us portarem algunes de les activitats per a un públic familiar que el monestir de Sant Pere de Rodes organitza de cara aquests mesos d'estiu. I per últim parlarem d'esports, i és que el futbol club Palà-Frugell ja comença avui la pretemporada. En Raül Coloma ens porta quines han estat les principals incorporacions per afrontar aquesta temporada 2019-2020 amb l'objectiu d'assolir l'ascens a segona catalana. Iniciem aquest informatiu d'avui dilluns, el primer de la setmana, 29 de juliol, i ho farem doncs, parlant de les activitats que l'Associació de Veïns i Amics de Caleria de Palafrugell, la BAC, ha organitzat doncs, per aquesta setmana, coincidint també amb l'inici del mes d'agost. Per saber aquests, aquestes activitats, per saber més detalls de quines activitats fan, doncs, ens posem en contacte amb la presidenta de la BAC, la Lluïsa Bonal, que normalment ens torna a atendre a Ràdio Palafrugell, així que bon dia i gràcies per atendre'ns, Lluïsa. Hola, molt bon dia. Doncs, com deiem, moltes gràcies eh, per tornar-nos a atendre, perquè la veritat és que amb aquestes activitats doncs, et, et requerim molt perquè ens les expliquis, perquè ens donis els, els detalls i, per tant, doncs, t'agraïm que una vegada més ens contestis la nostra trucada i comencem amb, aquesta, amb aquest final de mes de juliol. Abans, però, de repassar les activitats que vindran, m'agradaria que ens comentessis que ahir també hi va haver-hi una activitat, una inauguració d'una exposició. Sí. Aquest cap de setmana n'hi ha hagut dues bastant rellevants o que ens han fet molta il·lusió. Uh -huh. El divendres passat es va presentar el llibre Quan calmin els mals béns tornaré, de la Pilar Francesc, uh -huh que va fer-ho en Guillem Terribas, com a coordinador, i és que aquesta noia va ser la que l'any passat va ser finalista del Premi Compte que convoca la BAC. Uh -huh. I bé, que ara ella durant un, en, en aquest temps hagi publicat un llibre i tingui el ressò que té aquest llibre, ens va agradar moltíssim. Uh -huh. I després sí, la que tu deies ahir va ser inaugurar l'exposició d'aquarel·les de l'Associació d'Aquarel·listes de Girona, que tenim en el local fins al dia 10 d'agost, i el dia 1 d'octubre d'agost, que és aquest triple dijous, sí. eh, faran una fira de 4 a 10 de la tarda al Passeig del Canadell. Hi haurà una fira d'aquarel·les dels aquarel·listes. Ens agrada doncs, apropar aquests pintors a, a, a Calella, que ja que Calella els hi dona tanta imatge per ells poder fer aquestes aquarel·les. La majoria de l'exposició són totes de Calella. Et ah, volia preguntar eh? si aquestes pintures sí, sí. eren... Ells durant l'hivern han estat vinguent a Calella i ja ni amb, amb, doncs això, han pintat Calella amb aquarela i ahir ens van estar explicant doncs, les dificultats de la tècnica. Mm -hmm. bueno, va ser una vetllada molt agradable. Doncs eh, amb aquesta exposició, de, amb la inauguració de, que es va fer ahir a, a les 7 de la tarda i doncs amb aquesta activitat del dia 1 precisament doncs eh, continuarem amb aquestes activitats que teniu programades o que hi ha a Calella perquè no totes les organitzeu vosaltres, com per exemple no. la de divendres No, eh, sí i això és una cosa que voldria remarcar que per nosaltres és molt interessant la col·laboració l'estar amb altres entitats sobretot de Palafrugell i en aquest cas és la biblioteca de Palafrugell uh -huh. suposo que et refereixes a la cluenda del Club de Lectura sí. uh -huh. aquesta cluenda doncs, de l'autor Miquel guerra que allí serà present comentarem el llibre Els morts no parlen eh, és un llibre un, una mica atrevit, divertit una mica desvergonyit fi, és d'humor negre mm -hmm. i em sembla que ja s'ha anat comentant bastant per Calella perquè ens ha cridat una mica l'atenció amb el que espero que doncs, el dijous 1, no, el divendres 2 Això. a la Cluenda, a les 7 al local eh, també conduir per Guillem Terribas i per la Biblioteca de Palafrugell Mm, espero que hi haurà molta gent entusiasmada en comentar aquest llibre uh -huh. Doncs aquesta és la, una de les activitats del, del divendres uh, torn, Acabem de, de fer el repàs de divendres i tornarem a dir joves perquè hem saltat una sí. Però divendres també sí. n'hi ha un altre, no? Divendres n'hi ha un altre que organitza també la Fundació Josep Pla uh -huh. Que és la ruta Josep Pla Calella Que es troben a La Parola que és l'oficina de turisme d'aquí Calella i fan una ruta i un sopar a l'Hotel Garbí mm -hmm. per aquesta sí que cal trucar directament a la Fundació Pla efectivament, eh, us recordem en aquest cas s'ha trucat a la Fundació Josep Pla en 172 i precisament eh, teniu una col·laboració amb la Fundació Josep Pla per una activitat de, de dijous hem, hem, hem, hem marxat el, el divendres dijous el dijous eh, dia 1 el també dia teniu una activitat abans de coincidir amb aquesta fira de querelistes eh, en aquest cas, a dos quarts de set. A dos quarts de set, a la plaça de l'Església, un dijous infantil, cada dijous intentem un dijous infantil diferent, i aquest també en col·laboració amb Fundació Josep Pla, ens, faran, ens divertim llegint eh, i a través del teatre s'aproparan al conte d'en Gervasi. Uh -huh. no, no sé si ens pots explicar una miqueta més en què consistirà aquesta activitat o això ho porta més també a la Fundació? Bé, ho porta a la Fundació, però durant l'hivern hem estat parlant moltíssim, és una activitat que també hi ja han fet ells i fan per a escoles, a veure, eh, eh, incitar o convidar els nens a llegir, i a través d'això uns determinats personatges, com en aquest cas és en Gervasi, que, eh, que surten molt en l'obra de Pla, però és que a més a més els teatralitzen. Mm -hmm. Els fan participar una mica més, que no sigui només la lectura. Perfecte, perfecte, així doncs amb aquesta, amb aquesta participació no involucrar-los una miqueta més doncs, també és més senzill sí. que poder doncs, també en aquest cas els, els nens i nenes doncs, també s'impliquin en aquesta activitat i els, els hi faci doncs, més gràcia participar-hi aquesta és l'activitat del dia dijous dia 1, també tenim aquesta fira de coralistes de 4 a 10 de, de, la, de, de la nit al passeig del Canadell després d'aquestes dos de divendres que hem comentat i per últim doncs, també tenim unes quantes dissabte, oi? Sí, dissabte, a més de les sardanes que dissabte passat degut a la pluja es van haver de suspendre uh -huh. a més de les sardanes que són ja habituals de cada dissabte i de les regates que organitza el Club Bela Calella eh, coincidint amb el barri de Sant Roc es fa jazz al carrer amb, eh, Oriol Romaní i joc ja cats que bé, cada any es fa es té molt d'èxit i es fa a sobre de la platja dels Canyers doncs una activitat més eh, que ens comenta la, la Lluïsa Bonal Aquestes, doncs ja, aquesta ja tancaríem aquesta setmana eh, amb aquest inici de, del mes d'agost però sí, després en, sí. tenim, en tenim més eh, que, en que... tenim més que sortiran a l'agost però com que és el diumenge si me permet mm -hmm. aquest diumenge 4 a la tarda, a les 4 de la tarda a la platja del Canadell hi haurà eh, música amb la Boston Jazz Orquestra que aquesta és en col·laboració amb l'escola de música de Palafrugell sigui que a les 4 de la tarda hora no molt habitual no gaire habitual mm -hmm. eh, farem, farà un concert de jazz per, bé gairebé dedicat als banyistes en aquest cas sí, eh? és el tercer sí. any que es fa és, cada dos anys es, es va començar el 15, el 17 i ara aquest any el 19 serà la tercera vegada que amb altres activitats que també col·laborem amb l'Escola Municipal de Música, doncs eh, ja es farà entendre aquesta. Mm -hmm. Amb aquest jazz a, a la platja, doncs estarà doncs, aquesta activitat a les 4 de la tarda. De fet, El diumenge. Sí, diumenge, i de fet veig eh, també en, a l'agenda de de Palafrugell, que aquesta mateixa activitat sí. es fa també a Plaça Nova, el mateix dia, a dos quarts de set. Per tant, doncs, si no podeu anar-hi eh, a, a la tarda, és cap al tarda. Sí, una mica sí. més cap al vespre, bé, bueno, tot i que encara és força d'hora, dos quarts de set, sí. doncs, ho tindreu a Plaça Nova, per aquells doncs, que estigueu més pel centre de Palafrugell aquest diumenge. Doncs, eh, hem fet aquest repàs amb aquestes activitats. La darrera d'aquesta setmana, recordem, aquest jazz a la platja a les 4 de la tarda a la platja del Canadell, en Boston Youth Jazz Orchestra, i conjuntament amb l'Escola de Música i de cara a la setmana vinent doncs, ens tornarem a posar en contacte amb la Lluisa perquè, com dèiem eh, les activitats no paren amb l'arribada de l'estiu i el mes d'agost doncs, com, com, com, com hem anat repassant el, durant el juliol doncs, també repassarem aquestes activitats amb la presidenta de l'associació Lluisa, eh, de moment un balanç positiu no, d'aquestes activitats que han anat fent al llarg del mes de juliol? Sí, realment, de moment sí, la gent participa. També ens sembla que podíem encertar la manera de difondre-ho, uh -huh. que en vez d'aquest llibret, doncs, aquest bany hem fet aquests tríptics i sí, per la propera vegada que puguem parlar ja tindrem el nou tríptic que tindrà les, la resta d'agost i setembre. Perfecte, doncs, Lluís, moltes gràcies i doncs, seguim en contacte. A vosaltres, gràcies per tot te ens doncs amb aquestes activitats, algunes organitzades eh, completament per la BAC i d'altres doncs amb col·laboració amb d'altres entitats de Palafrugell, com pot ser doncs aquesta eh, activitat de dijous amb aquesta, Uh, dijous infantil, ens divertim llegint veniu a fer el teatre del conte d'en Gervasi que hi col·labora, com ens ha dit la Lluïsa, la Fundació Josep Pla i també doncs, com el divendres amb la cluenda del Club de Lectura doncs, que hi ha la col·laboració de la Biblioteca de Palafrugell aquestes activitats les podeu trobar doncs, podeu trobar a la pàgina de Facebook de l'Associació de Veïns i Amics de Calella i també doncs, a la nostra pàgina radiopalafrugell.cat I seguim en aquest primer informatiu de la setmana i ho farem ara una notícia de caràcter breu per explicar-vos que des de la setmana passada el mercat de Palafrugell també ha començat a obrir els dilluns i això doncs ho fa per coincidir amb aquesta arribada de més gent, de més turistes a la nostra vila i per tant doncs fins al 25 d'agost el mercat de Palafrugell obrirà diàriament per oferir el seu millor producte per tant doncs podeu apropar-vos a les i veure doncs, tots aquests productes tan de proximitat que tenim en aquest espai, en aquest recinte del mercat de Palafrugell, que recordem des de dilluns, des del dilluns 22 de juliol, per tant la setmana passada, i fins al dia 25 d'agost, el mercat de Palafrugell obrirà diàriament per oferir doncs, aquests millors productes d'aquí, de la nostra terra. Així doncs tots els dilluns fins al 25 d'agost, doncs trobareu aquest mercat de Palafrugell obert tots els dilluns. Moment ara per a la informació comarcal en aquest informatiu d'avui dilluns 29 de juliol i us expliquem que els Mossos i la policia local de Calonja van detenir divendres a tres homes i en busquen a un quart com a presumptes autors dels robatoris d'objectes religiosos a les esglésies d'aquesta localitat i en la pròxima de Sant Antoni de Calonja. Els Mossos van informar que en l'operació iniciada el 28 d'octubre del 2018 després del robatori amb força a l'església de Sant Antoni de Calonja, es va recuperar gairebé tot el material robat en peces de patrimoni cultural català i del bisbat de Calonja que ja han estat tornades als seus propietaris. Després del robatori de l'octubre del 2018, el 5 de desembre es va produir un nou robatori per pretrat amb el mateix patró succès en el qual, a més, es van sostreure 150 euros procedents de diferents donatius. A l'abril d'aquest any, la policia local de Calonja va informar els Mossos que uns vigilants de seguretat havien trobat en un edifici del carrer Enric Roura de la localitat diversos objectes religiosos que podrien provenir dels robatoris. La troballa es va produir perquè els vigilants s'encarregaven que no es tornessin a ocupar uns pisos desallotjats per motius tècnics. En una de les inspeccions van localitzar la cuina d'un dels habitatges diferents material litúrgic. Els agents van identificar llavors els dos ocupants d'aquell pis i dues persones més que podrien haver participat en els robatoris de Nacer personalitats espanyola i marroquina i d'edats compreses entre els 19 i els 27 anys. Els Mossos i la policia local van poder detenir el passat 23 aquells tres homes i busquen encara el quart presumpte autor dels robatoris. Un dels detinguts va passar a disposició judicial l'endemà i se li va decretar llibertat amb càrrecs. Els altres dos van quedar també en llibertat en qualitat d'investigats i pendents de ser citats a declarar. En les darreres setmanes també us hem de comentar que s'han produït múltiples robatoris. Tot just fa tres dies, la policia local de Platja d'Aro i els Mossos van arrestar a cinc homes, recordem, per robar a joves que sortien de la discoteca. I seguem amb informacions de fora del nostre territori per explicar que des de fa uns quants dies el Monestir de Sant Pere de Rodes i la Canònica de Vilabertran han posat ja en marxa l'agenda d'activitats d'estiu per tal de donar a conèixer el conjunt monumental a la ciutadania i també per poder atreure així a més visitants. Un estiu més, doncs, l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural ha programat desenes d'activitats per descobrir o redescobrir aquestes dues joies monumentals monumentals de l'Empordà. En Rafel Corbí ha pogut parlar amb la Clara, amb la Clara Poc, la coordinadora d'activitats de Sant Pere de Rodes i la Canònica de Vilabertran, perquè ens donés més detalls doncs, aquestes activitats que han programat per aquests mesos d'estiu. En aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell, ens centrarem en les activitats per a un públic més familiar, infantil, i és que una de les activitats més atractiva és la que es fa cada dimarts al vespre fins al dia 31 d'agost, i és que el monestir ho ofereix una proposta per a petits i grans amb l'activitat Mininits de Pirates a Sant Pere de Rodes. Els deixem amb, aquesta, amb aquest tall, amb aquest fragment, on la Clara Poc ens descriu en què consisteix ben bé aquesta activitat. Mira, potser començaríem pels més petits de casa, amb la, la Mininits de Pirates. Aquesta proposta, de fet ja fa uns quants anys que fem una visita dedicada als pirates,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 Perquè temen l'amenaça d'aquests doncs, pirates i pugen al monestir, a canvi doncs, de, de reconstruir-ne les muralles, els elements defensius i de més, s'instal·len aquí dalt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 que fan tot de peripècies i, en fi, una experiència molt bonica, la veritat. I més enllà d'aquesta doncs, activitat ha adreçada més cap a un públic familiar, doncs, un altre dels atractius d'aquestes activitats és la nit de vins que eh, s'organitza a Sant Pere de Rodes i és que el vi doncs, és un dels protagonistes cada divendres al vespre per tal de donar a conèixer els secrets més ben guardats de Sant Pere de Rodes, l'antic art dels monjos de fer vi. A més a més, doncs, també hi ha altres visites guiades de... Dels 16 fins al 31 de juliol, doncs en aquest cas ha programat visites guiades al Monestir de Sant Pere de Rodes en català a partir dels 12 del migdia i moltes altres activitats, moltes altres visites guiades que podeu recuperar en l'entrevista que Rafael Corbí ha tingut amb Clara Poc, la responsable, en aquest cas de la coordinació d'activitats a Sant Pere de Rodes i la canònica de Vilabertran, una entrevista que també podreu recuperar a través de la nostra pàgina web, a radioparlafrugell.cat. I ara sí, arribem al final d'aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell i ho fem per explicar que el Futbol Club Palafrugell comença ja avui els entrenaments per encarar aquesta nova temporada, la temporada doncs, que en guany sí ha de servir per tornar a segona catalana i en aquest cas ens hem posat en contacte amb Raül Coloma, que ens ha fet una miqueta de balanç al voltant dels fitxatges, de les altes i les baixes que hi ha hagut durant aquest estiu a Palafrugell, en el sí del club, per tal d'afrontar doncs, aquesta nova temporada. Escoltem, a Raül Coloma, nou tècnic del futbol club Palafrugell, i que ben aviat també podrem escoltar àmpliament a ràdio Palafrugell. Doncs sí, aquesta temporada és una temporada que fa especial il·lusió a Palafrugell, Uh, m'ho prenc com un repte i el nostre objectiu no és un altre que l'ascens, no m'amaguem a ningú i és pel que lluitarem i esperem lluitar en tota la temporada no? uh, Llavors, uh, sí, uh, últimament la part més visible, la, la, la que es veu, la que tothom hi està començant a, a posar-hi l'ull és, és en la matèria dels fitxatges, on, on hem fet uns quants, unes quantes incorporacions que esperem que ens ajudin a aconseguir doncs, aquest objectiu N'han no? uh, sigut sis, sis que venen de fora que, que són l'Àngel, Antoni i Ambadre, que tots venen de Saúleda, uh, l'Emilio, el Xavi i el Marc Jordà, gent moltes ganes, amb, amb molta polvoradal, amb ganes de treballar. Uh, són jugadors que, que venen a portar, a donar el seu granet de sorra i que esperem que, que donin el seu màxim. No? Després, més enllà d'això, també incorporem uh, en principi en Hamid, que és un jugador que que ja havia d'estar la temporada passada per raons de feina, no va poder ser-hi i també incorporarem a, a quatre juvenils que venen de la base eh, llavors aquesta és la part que diem, eh, és la que més interessa a tothom no? la, la dels fitxatges, aquest morbo de, del mercat però, però la veritat és que també hem renovat a gran part de, de la nostra plantilla de la temporada anterior i, i tenim un fitxatge d'hivern com qui diu que seria el de l'Àlex Jordán l'Àlex hem anunciat la seva renovació però eh, acaba d'operar-se i, i bueno, ha, de, ha de passar aquest postoperatori, aquesta recuperació de, del seu genoll no li posarem cap tipus de pressa perquè torni de la millor manera possible i pugui ajudar-nos en el tram final eh, llavors doncs eh, com et dic tan bon punt que, que se'm va anunciar com a entrenador del primer equip ens vam posar a treballar, intentar confeccionar la millor plantilla, tant en noms com, com en les peces que encaixessin queixessin no? en, en la meva idea futbolística I, i crec que així ha sigut la veritat és que tenim, tenim un grup molt i molt bo eh, ens hem reunit, hem fet una reunió en la qual doncs, jo els hi presentava no? un, un, una espècie de, de resum del que els exigiré a tots durant, durant pretemporada i temporada les coses que hauran d'aprendre de... Bueno, de tots els tipus de, de moviments que, que hauran de realitzar, depèn de quin moment en no? les situacions que, que ho requereixin, perquè ells comencin ja a notar i a, a mentalitzar-se del, del que es trobaran en els entrenaments. Llavors, sí, s'ha fet una, una bona feina en quant a fitxatges, però també tota aquesta part esportiva doncs, estarà treballada, perquè en ells, en aquests jugadors que venen amb qualitat, eh, tota la plantilla sencera, doncs pugui a més eh, gaudir d'un bon futbol, no? que, que treballin, que es diverteixin al camp i que al final això és el que creiem que ens ajudarà a aconseguir el nostre objectiu. A més a més, doncs eh, buscarem que el públic pugui venir a Palafrugell a divertir-se, que li agradi el futbol que, que es veu, que, que disfrutin d'aquest futbol que, que, es, que es veurà a l'estadi i, i res més eh, és, el Palafrugell és això eh, és un equip amb, amb molts jugadors actualment, que ara ha de fer una temporada dura, eh, són 5 setmanes en les quals jugarem 8 partits eh, que esperem anunciar aviat i, i res llavors a partir d'aquí com la plantilla és llarga també vindrà algun juvenil a, a ajudar i a partir d'aquí haurem de decidir, vale, la plantilla és llarga i veurem qui es queda i no finalment per fer una plantilla al màxim de competitiva i que ens ajudi a, a donar alegria, com sempre, a l'afició de, del Palafrugell. Doncs com he pogut escoltar 3 dels 6 fitxatges que ha fet fins ara el futbol club Palafrugell, per tant, el 50% de les incorporacions són provinents de jugadors de la Saúleda, per tant, l'altre equip del municipi haurem d'estar tens, aviem com s'ha empresa des del l'equip modest de la Vila, podríem dir, des de la Saúleda, ens posarem en contacte amb Juanito Castillejo, que doncs, podrà venir, que vindrà aquí als estudis de Ràdio Palafrugell per comentar Uh, com ha assentat doncs, en el sí de la directiva i també en el sí de la direcció tècnica que recordem també ha canviat d'entrenador doncs uh, que tres jugadors doncs, importants com un d'ells Toni uh, Martínez o, o Badré doncs, hagin fitxat per el màxim rival podríem dir de la sauleda que és el Palafrugell uh, escoltarem a Juanito Castillejo de ben segur en les properes setmanes aquí als estudis de ràdio Palafrugell perquè ens faci una valoració al voltant de doncs, aquestes incorporacions que ha fet el Palafrugell i també doncs, de, de les incorporacions que eh, ha fet la Sauleda i de com afronten aquesta nova temporada. I d'altra banda, doncs, també us hem de dir que ja fa uns dies que coneixem el calendari del futbol club Palafrugell i també de la Sauleda en aquest grup 16 de de la tercera catalana com en l'any passat no canvien de grup i en aquest cas l'equip del Palafrugell debuta a fora al camp de la Tordera si ens atenem a la temporada passada doncs un dels màxims rivals de l'equip palafrugellenc i és que la temporada passada recordem la Tordera va quedar una posició per sobre del Palafrugell en tercera posició i per la seva banda la Saoleda doncs, debutarà també a fora de casa contra l'esporting Vidraerenca i d'altra banda, respecte a aquest calendari, doncs també volem posar la mirada, com no podia ser de cap altra manera, quan tindrà lloc el derbi, el derbi i En aquest cas, doncs us hem d'explicar que serà cap a finals de la primera volta i cap a finals de temporada. Per tant, el primer partit que enfrontarà Palafrugell-Sauleda, en aquest cas a l'estadi Josep Pla i Arbonès, i per tant amb l'equip blanquinegre com a local, serà la jornada 13, el dia 1 de desembre, i la tornada doncs, serà el 3 de maig, a la jornada 30, quan ja només en quedin... 4 per disputar-se en aquest cas al camp del Gregal, segur que tots dos equips estan jugant algunes coses de, de ben segur i per tant doncs, serà un partit més que interessant i que com sempre doncs, un any més retransmetrem en directe cada partit del Palafrugell per radiopalafrugell.cat i pel 107.8 de la FM. I per últim, respecte a aquest calendari que es va conèixer fa uns dies, doncs hem de dir que la majoria d'equips de, eh, que els quals s'enfrontaran per la Frigeli i Sauleda són els mateixos que els quals eh, es van enfrontar l'any passat, sí que hi ha algunes incorporacions, com no podia ser d'altra manera, ja que van ascendir i van descendir diversos equips. Entre aquestes novetats trobem el Sils La Selva Club Futbol, també trobem el Sant Pol Atlètic B, el, el Salrà i el Vilartagas, que el Vilartagas, doncs, aquest equip en aquest cas, descendeix de segona catalana i per tant doncs, aquestes són les principals novetats que presenten a nivell d'equips, com rivals del Palafrugell per assolir aquest ascens doncs trobaríem, òbviament, la Tordera, que serà el primer partit amb el qual s'enfrontarà el Palafrugell, i també trobem el Cala els dos equips que van disputar, o van intentar disputar conjuntament amb el Palafrugell la segona plaça que finalment es van dur al malgrat de mar la temporada passada. Per tant, doncs, ens espera una temporada apassionant que, normalment, viurem a Ràdio Palafrugell amb la retransmissió dels partits del Palafrugell al eh, 107.1 de la i també amb el seguiment que farà doncs, en Rafael Corbí els dilluns i els divendres de tota l'actualitat esportiva del municipi i també doncs, posant la mirada, òbviament, com no podia ser d'una altra manera, en el futbol. I fins aquí aquest informatiu de Ràdio Palafrugell amb aquesta informació de caràcter esportiu. Hem arribat al final de l'informatiu d'avui dilluns 29 de juliol a punt doncs, ja de tancar aquest setè mes de l'any. Nosaltres ens acomiadem en aquests serveis informatius però recordem que si voleu estar informats a l'instant de tot el que succeeix a la nostra vila seguiu informats a través de radiopalafrugell.cat allà doncs, hi trobareu totes les notícies de darrera hora que passin a casa nostra. Nosaltres ens retornem